Jedan prijatelj mi se žalio da je bolestan od sihra. Pošto nismo sigurni da je u pitanju sihr, preporučio sam da najprije ode ljekaru, pa ako ljekar ne bude mogao da mu pomogne, tek onda da se obrati nekom ko liječi opsihrene. Da li sam pogriješio? Kada neko bolestan, bezdanek, bezdanek, makar imao problema napada džina, makar imao problema uroka, nebitno je, uvijek se mora obratiti ljekaru. Dakle, uvijek se mora obratiti lekaru. E, jer kada je neko opsihren, to se jedino može otkriti ili da se ostaje simptomi prilikom učenja ruke ili ima tu simptoma i prije učenja ruke njegovo, kako je njegovo ponašanje, da sad ne govorimo o tim simptomima, ali uvijek kao preventiva i uvijek kao, možda neće alternativa tome jeste da se treba obratiti lekaru jer nikada mi ni, ne dati sve rezultate, uraditi sve pretrage i onda vidjeti da li ima neka fizička bolest. Ukoliko su se u stanovi da doista sa aspekta medicine, medicine sve u redu, onda se može tom e, pacijentu proučiti i ruke, vidjeti se da li, ima, e, da li ima problema sa džinima, da li ima problema sa džinima, jer džini e, i kad ima problema sa njima, to se već i odgovorio, ne mogu voditi čovjeka, iako kolaju naše, nake, našim krvnim sudovima, kao što krv kola, oni čovjeka ne mogu voditi, oni nisu intelektualno nama dorasli, oni nisu imanski nama dorasli, dorasli, oni nisu vjernički nama dorasli, oni ne znaju koliko mi znamo, oni u ničemu nisu nama dorasli i kako nas mogu voditi. Čak nikada Allah Đelešanu nije dozvolio da džin bude poslanik insanima, ali je dozvolio da insan bude poslanik džinima. Oni koji su spoznali svijet džina na adekvatan, ispravan islamski način, znaju da to tako ne može, oni koji nisu oni, nažalost, nažalost, nažalost, manipulišu masama. Dakle, onaj koji je posavjetuo prijatelja, dođe prvo kod nekara, postupio je ispravno. Čak i kad ima simptome samo e, za rukiju i tako dalje, uvijek treba otići neka.